Потім поруч нього хтось сів. Антон з підвів голову, біля нього чидів сигаретним димом Славко, його причілкового сусіди внук. Він усе затягувався, затягувався тим димом, обережно тримаючи обвітреними руками недокорок біля потрісканих губ. Далі сказав: Шкода гроші, як людини шкода. Жаль, мало я нею саджанців окулірував. щоб п'ятдесят, не більше. Татко мій теж хотів щось іще сказати Антон, але десь воно затрималося у нього в горлі. Я знаю, відповів йому на те несказане Славко. А тих двох, що з ним були, теж тут. Один ще підхопився та прикладом Звірюки. А тимка мого відразу знаю, все село знає, замовкли, лише сокири цюкали по груші. 1962 рік. Його повезли в синій синій волзі, корба над старою криницею немилосердно скрипить на весь куток. Дід Юхим сидить на східцях ганку, і йому за високим суцільним парканом не видно криниці. Проте він безпомилково вгадує, хто прийшов по воду. Це стара мотовилиха, вона витягує з довгої глибини повне відро, і корба замовкає. Серед віття саду знову зависає млосна тиша черневого полудня. Нудним гнітом душить вона дідову душу. А він жадібно прислухається, чи не йде, хто бува, ще по воду. Чи не озветься ще раз його корба. Невістка вкотре вже вискакує на ганок і теж прислухається за паркан. «Не чути?» – питає. «Га? Не їде?» «Хто?» Дід Юхем більше не озивається. А невістка ще якусь хвилину наслухає, і, коли хоче вже йти до хати, старий перепиняє її несмілим запитанням. А криниця, така криниця з корбою там є десь поблизу? Тью, знову голосно плюється невістка. Далась вона йому так криниця з корбою. Кажу ж вам уже стонадцяти раз там є водопровід. Водопровід! Повторює вона роздільно. — Це ж у городі! — У городі? Теж по складах перепитує здивовано дід. — Еге ж у городі! Невістка з пересердя гримає сіношніми дверима і щезає. — Головою краще! Подумки радить їй секори пересохлим горлом ковтає слину. А з нею гливкий біль незаслуженої образи. Думки нуртуються безпорадно. Липкі, нечіткі і важкі, як розкисла глина. Під їхньою вагою, вискубана, виголена роками, висохла в кулачок, зморшкувата голова схиляється на костур. А підсліпуваті сльозаві очі впираються у дощані пофарбовані штахети. Колись подвір'я його сягало далі за тин, аж до самої криниці. Це він, Юхим, навмисно викопав її не в самісінький притул до вулиці, а захопивши трохи своєї садиби. Він тішився тим, що люди із цього кутка щодни не приходили до нього на подвір'я. А тепер? Тепер криниця щільно відгороджена від обістя високим парканом. І теж навмисне. І люди, які приходять по воду, більше не кажуть йому. Доброго здоров'я, діду Юхиме. І ніхто, ніхто не знає, не відає, як йому хочеться чути оце добролюдне, доброго здоров'я, діду Юхиме. Ніхто не знає. Як йому хочеться бачити, що крутиться його корба, що люди беруть воду з його криниці, особливо зараз, у ці останні хвилини. Він знову і знову жадібно прислухається, А очі никають по зацементованому подвір'ї, Такому чистому, такому рівному, Хоч кашу їж на ньому. По тюливих феранках цегляного цибатого будинку Під хвилястим шифером. не дім, критий ринок, Вікна, як вітрини в крамниці. Кімнати хоч Четвериком розвертайся. А батькові не знайшлося в ньому Жодного світлого куточка. Тісно і темно, Юхемові в цьому домі, Як у крутячій норі. Господи, господи! В хоромах завжди тісно. Глухо зітхають його ядушні груди. А ще літ 10, тому Стояла тут старенька хатина, обвітрена, обшарпана, оббита негодами, як і він, її господар, але ж освітлена сонцем погідних днів.